have Baixamos a música para poder darlle a benvida a Xuxo Minas, un grande coñecedor da nosa tradición popular galega con respecto ao entroido. Ademais, un organizador e eh, coordinador da Mascarada Anual de Viana do Bolo de Vilariño de Conso. Moi boas tardes, Xuxo. Sí? Boas tardes. Benvido, moitísimas grazas por atendernos, Xuxo. Nada, hombre, gracias a vos por chamarme e contar conmigo para falar Para falar de moitísimas cousas Agora mesmo ainda estádes co, co repouso do, do entroido que se celebra nesa zona de Viana do Bolo, e das comparsas que, por certo, xa se están pues, eh, celebrando con, casi continuamente que, que están recuperándose co, por completo, non? Sí, bueno este eh, ano no volveron a representarse dous días Eh, dous sábados de Entroido e, eh, bueno, unha recuperación que que leva desde fai catro anos outro recuperando un grupo de mozas e mozas pois eh, tiraron por volver a recuperarlas e, bueno, siguen representando nas aldeas o cal que, bueno, para a xente que estamos un pouco involucrados no tema de urbanización do Entroido, pois é unha gran satisfacción poder velas e eh, a parte de velas, eh, bueno, to, todos os folións que, que pola zona se celebran e eh, que, no que bueno, deles tamén participas ti, non? Ti ti sí, moitos en par... moitos familiares teus. Sí, bueno, nos, eh, neste eh, no hábito do folión, que o que eu, do que máis me encargo eu, pois bueno, cindo sendo presidente da Asociación de Folío Rurais onde están globados varias aldeas do concello, e bueno, eu pertenezco a eh, son nativo, bueno, na fin nunha aldea perto de Viana, que é Punxeiro, que ten o seu propio Julión desde fai moitísimos anos e, e bueno, claro, participo activamente dentro do Julión da miña aldea e a maiores, por, bueno, que asociación o que facemos é como hai tanto despolamento a nivel rural e non queda xente para poder durante todo o ciclo festivo don Troido, desde San Antonio Abade non hai xente suficiente nas aldeas, xoven para poder ir a visitar as diferentes aldeas Então o que facemos que asociación, pois, é intentar, pois 4 de Penouta, 2 de Quintela, 3 de Punxeiro, 2 de Grixoa, outros de Vilar, e intentamos entre todos xuntarnos para ir a tocar as diferentes aldeas aos veciños, que é realmente onde, onde realmente está o Fulión, porque depois claro. eh, baixamos a Vila, pois os días máis señalados, como poden ser xover de Entroido... De Xaver de compadres, Xaver de comadres é domingo, E Domingo Gordo Que, que tamén é onde se xuntan casi todos os... Que por certo, hai 43 Núcleos de poboación en Viana do Bolo Pero resulta que non todos Non hai máis, hai máis hai... En Viana do Bolo é despois de, creo que é Lalín, me parece sí. O segundo concello de Galicia que máis Eh, ten 41 parroquias, pero ten 52 pequenas aldeas. Eh? O sea, xa que, o sea que... núcleo, 52 núcleos de población dentro do propio concello. Pois pues, pois, pues, entonces non iba mal desencamiñando eu eh? cando dicía que había muitísimos muitísimos foliáns eh, nes, nessa nes, zona concretamente. O que pasa é que para xuntarlos todos no, no, tamén no, no. manda iso. Manca truco, non? Ya ya Bueno, intentamos hacerlo a través de un desfile Este año participaron 22 agrupaciones de Fulios Jolín eh, de Azcal, Bueno, ven 4 de fuera Ven 2 de, de Vilariño de Conso Ajá eh, Vinieron eh, un de Buxando Bolo Que ah, es eh, como familia, que ven siempre sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Después vinieron otros 4 eh, Fulios de fuera de Concello Algún eh, ven, de Manzaneda, lo mejor, también No, ven Manzaneda, ven Con Vilar de Miao Vilar de Miao, si sí, sí, conocedos, es una aldea que está perto, limita con Manzaneda, e sí. ten o mismo toque de fulión que ten os da Mourela. Sí, sí. Os da Mourela sí. pa cá, que é a parte, da, a parte do, do río deste lado de Contraviana. Uh -huh, entón, ben misturados, ben mezclados, ben das aldeas remitofres, como poden ser Palleiro, Regada, Placín, uh -huh. eh, Bidueira, San Miguel de Bidueira. Esas aldeas ben mezcladas cos de Vilar. Ben, uh -huh. eh, ben a tocar tamén a Viana e traen as máscaras, que es, eh, son bailarís, é dicir, non... Sí. É como o noso boteiro Bailar, bailar ao ritmo, o ritmo do, tiro, do fulión O ritmo do toque do fulión Si, si, si Moi interesante, que ademais hai rapaces te, Novos que, que, que fan esa, ese baile Extraordinario, ademais eu vin, vin Algún algún vídeo precisamente que se eh, en, en, Por certo, falando de reigada Reigada tamén é outra, o, outra zona Onde se produce a androlla bastante ben Non? Si, sí, bueno, eh, no concello Nos comeños de 10 metros, é decir, manzanera eh pavitre e tal pois ten 30 hai varias fábricas de embutidos, no? Pero bueno, uh -huh. aquí nos temos quitado por la nosa, que realmente a que eso que eh a fábrica de embutidos de Reigadas son familia directa miña. Por si eh, eh, un embutido artesanal eh moi bon, sabes, Marucho, embutido Marucho que bueno, aparte que é unha xente Non me presiono meus amigos, son xente moi moi máxe, moi de, que ademais ten moi de, de pueblo, pero bueno, nos tiramos sempre pois, pues, por non fábrica de embutidos, non, por por García, Embutido García Marcos que realmente porque é realmente bueno, porque... eh, realmente, bueno a, a fábrica que está dentro do noso concello e que generou un montón de postos de traballo, mm -hmm. eh, despois dun de proxecto de Santi que bueno, por falleceu, si. Sí. Falleceu, non está aquí entre nós, era en unha persoa mm -hmm. a que creo que todos lle queríamos moitísimo, especialmente claro que sí, moito sí. porque Una unha persoa que sempre se involucrou en todo no cúbol, xala, no fútbol sí, eh, sí, non troído, sí. eh, unha persoa que non era nativa de aquí, eh, sí. que se involucrou moitísimo xe as súas duarcillas pois mm. siguen loitando e ainda abriron faipou con un despacho na plaza maior uh -huh. para vender produtos típicos da nosa comarca, máis os seus propios embutidos, e eh, eh, siguen xerando postos de traballo no noso concello siguen se encargando do matadino municipal para min un eh, pequeño que admiración tengo que defender ultranza porque hay gente moza eh, para mí la gente moza es eh é a base fundamental de que este concello nos morra. Que, eh, sí, sí, admiración eh, bueno, pois pues, eh, agradecemento precisamente por o traballo que están a facer en eh, eh, Salza, lóxicamente pero bueno, falando co, co, co, de que dices que mencionache precisamente o da arraigada, me parece que a mellora esta teñen unha páxina web e podeslles pedir os seus produtos por, <ríe> por internet, o por esa, o sea, esa páxina, no? sí, sí, a calquera dos calquera das dúas fábricas Por eh, eso. Por eso Cualquiera bueno. de las fábricas Tienen sus páginas web vale, Porque si sí, sí. venden eh, Creo que eh, Fain paquetes Fain lotes sí, eh, sí. Mándanos a cualquiera parte Product... A la península ibérica eh, Productos eh, de, bueno. de primera calidad eh. Sí eh, Está claro que aparte Que os caen artesanalmente sí, sí, En eh, sí. cualquiera de las fábricas El fogón que tenga Que no os No secan en el secadero Siguen haciendo Como se hacía antiguamente Con sí, leña Con leña, sí Hola, Xur yo, yo son Armando Sí, sí Hola, pues, Armando Mira, eh, falando de isto de que cheguen os embutidos, pois esos embutidos cheguen aquí a Cataluña claro. concretamente ao meu barrio Si, sí, si sí. sí, sí, porque, porque ten varios despachos a nivel ten varios despachos de tendas de, de produtos típicos e vendenos a, sí. a nivel nacional sí, sí. que é unha riqueza que haxa fábricas de embutidos na nosa comarca e, porque ao final terminan xerando emprego Non é eh, como unha cousa que compras e vendes non como potereu mm na miña tenda que compro vendo teño sumisto industrial compro e vendo pero non o fabrico aquí sí. ben, ben, ben, ben fabrican ben. aquí e eh, generan a mão de obra para fabricalo é, eh, sí. e faino de forma artesanal como se fixo toda a vida então sí. creo que que merecen pues... merecen todo o meu respeito e eh, e o meu apoio con traballo que fa. está en valor, sí, señor. Unha cousa que quería comentar contigo, despois de pasar, digo eu que o retrouso do, do entreido que seguro que disfrutastes muitísimo a pesar de que yo tempo acompañou, porque outros anos algo de chuvio, case a mellor neve e tal, e, sin embargo, este ano, pois, fantástico, non? Sí, bueno, eh, para as visitas das aldeas foi moi bom, o único problema, pois, bueno, que que xeaba bastante, é dicir, a partir das... De noite para follio nocturnos pues, claro eh, teníamos que tocar a menos uno menos dos grados pero bueno a gente tenía muchísimas ganas porque al final lo año pasado después de kobe fue un poco la ¿no? sí. y no un estudio un poco la porque intentamos no acercarnos a muitas aldeas claro, porque claro, claro la población es muy mayor eh, mm. in sí. ese me presente no queríamos tampoco claro. eh, crear el eh, crear cualquera problema de saúde a cualquera persoa maior, non? Por desgracia, 60% da población de Minadovole é maior de 65 anos. Ofe. Entón, fomos un pouco recabidos, pero este ano, teñamos noitar e o tempo axudounos nos moitísimo, o domingo fixou un día espectacular, o martes quixou-nos medio chover, pero ao final só... Arrepintiuse. Se, se, Mar... se arrepintiuse, deixou-nos queimar perfectamente os lardeiros, sí, eh, sí, encheu-se sí, sí. en a plaza maior... Pues, máis que ningún ano, porque non se collía estaba a, a maioria da xente casi estaba metida na estrada xeral porque non se entraba dentro Carai, e, tr... sí, sí. E, e para non ser <coughs> un orgullo organizar É sí. ver a alegría da xente que, para bueno, que polvemos a normalidade Pois, Pois a boa moitos parabéns, Xurxo, porque ti coordinas moitísimas cousas. Por certo, falamos, entrevistamos ao alcalde e díxenos que, que teñen previsto facer un, un museo de, do, do Entroido algo, algo que, que pode, bueno, que sería. Que, que é moi interesante e moi importante non? que poder recoller todas as cousas que documentalmente eh, pois, eh, pois fan que ese valor extraordinario e ancestral do, do, que, que vos ainda conservades, non? Sí. e ti como presidente sí, da asociación tamén seguro que aportare moitísima cousa é claro, no, no so, bueno, unha loita eu eh, volvín a facerme caro un pouco do Antroido de Viana do Bolo no 2009, hmm. eh, a partir de 2011 pois pues, creou xa asociación e empezamos a, a loitar por intentar sacar esto aliante, no 2000, eh, 2014 empecéi co proxecto de Mascara Ibérica que é eh, que despois falaremos dela, despois falaremos dela. Eh, enton, eh, desde esas fechas pues, eu sempre loitei e intentei que se fixera un museo de Antroido de Viana do Bolo uh -huh. que creo que, que pode darlle moitísima vida e economía ao noso concello Porque temos moitas cousas que podemos enseñar Temos un montón de máscaras antiguas que conserva asociación traxis, Un montón de cousas que se levan recopilado Moitísima información que eu personalmente recullín e Despois que seguiron Pedro Basalo, Andrés Ortiz, Antucho Espinosa Xente que están no da recuperación das comparsas moita, Recopilamos moita información Temos moitísimas fotografías antiguas, moitos documentos antigos, disputas moi bellas, é dicir, moita documentación que podíamos mostrar ao mundo claro. e creo que que tamén podría ser un outra fonte de ingresos, porque se sí. la sabiana e queres ver un boteiro o resto do ano temos unha pequena sala de exposición que si sí que o Concello é onde temos exposto todo o ano hmm. pero é unha pequena sala de exposición creo que se merece ese museo o claro. Concello leva sempre o levan en todas as candidaturas, nunca sale adiante, non sei porquê, creo sí. que, que ao final pasa o que pasa, eh, bueno, que o millor por... pomos en valor, a xente que pomos por fora, pomos en valor, eh, esto e a outra xente, pois pues, ao millor, agora da verdade, por non o pon, eu... Eh, si él dixo que o iba a facer, pois van. Si, si, dixo que están traballándonos sí, sí. e eh, que, ademais, aportarán cartos non somentes do Concello, sino tamén da Diputación e do Asunto de Galicia, que parece ser que o proxecto xa leva, sí, sí. como dixo, in bastantes anos, eh, parece ser que nesta esta época pois, pues, pues, bueno, pues está aceptado e eh, pois pues, eh, pues, posiblemente se levará adiante a cabo precisamente na parte de arriba, aí eh, onde era antes a Campo no. da Feira, me parece. Si, sí, bueno, é o que, bueno, é o que o proxecto que valorado de facer pois un local de androle para para as comidas, para para sí, todo pero... eso, non sei, eu non vin sei que me dixeron que iban a facer un proyecto bastante fuerte, vin, espero que mo mostren eh, antes de facelo para intentar facer as cousas. Claro, claro, claro. E, e aportar eh, ideas, creo. Claro. Eh, por parte da do resto da asociación, porque creo que realmente eh, os, Un arquitecto pode facer moito de obras, pero a hora de plasmar e eh, mostrar as nosas máscaras e a, a nosa tradición, pois pues, hai xente, non teño por que xereu, pero pode ser outra xente sí, sí, sí. que podan aportar ideas e que podan fazer facer un proxecto bonito. Eu, eu ah. cando visitei Mamoyada en Cerdeña con oso entroido, dime de conta que, creo que xa outra vez que me entrevistaste, dixen o mesmo, sí, sí, quinto, sí. dime de conta que Mamoyada, un... un unha aldea, porque ao al final non é xa un concello de 900 veciños, sí. no centro de a isla de, de, de Cerdeña, de Cerdeña sí, sí. a 900 metros de altitud, casi 1000 metros de altitud, eh, non ten outra vida máis que o gando, o viño, te enviñas e eh, augando okay? então que pasa que viven viven directamente do museo da máscara do Mediterráneo carai Re ole. reciben unha media de dous autobuses entre un dous autobuses diarios de visitantes ao museo Ajá, esa xente ole. termina facendo unha visita pro pueblo porque o pueblo é depois... moi así ten un barrio moi antigo como ten o noso con o noso casco antigo Sí, que te quería h ¿sabes cómo eh, es? Es eh, perfecto, es perfecto, sí, sí, sí. sí no sí. hay en valor, posiblemente teníamos uno de los cascos antiguos más bonitos, no sé, puede haber Rivadavia, Celanova, otros concejos que también un casco antiguo muy bonito, pero no sube una pasada... Y eh, un con, más... eh, con restos románicos importantísimos. Con restos románicos importantísimos. Sí, importantísimos, sí, sí. Tienen sí. unos restos arqueológicos. Fantástico, locales, sí, sí, sí. Tienen torre homenaje, que ¿Qué? es más pasada, es decir, es vistas que tengo nuestro casco antiguo. E creo que, que por so mesmo, é dicir, sí, sí, dar sí, vida sí. a eso, que el que faen é, pois, en eh, Carabaixo tengo una bodega artesanal de vino, entonces sí. hay gente que vaya a visitar el museo pues compra vino, claro. hay tres artesanos haciendo eh, máscaras de mamutones, otro pues... vende queso, otro vende tal, pero pues... es que el pueblo vive íntegramente, solo hay tres bares. Pues hay que no hay hacer posible para que Viana do Bolo también se ponga en en, en a altura, por cierto, ya que Falache da Mascarada también a Mascarada había que intentar que se convirtiera en algo mmm, como un de interés internacional de interés turístico internacional, posto que vos recibides moitísimas participacións de moitísima xente, non somente de, de, de Galicia, sino tamén de, de, de outros zonas, e, e eu falo de internacional porque veñen de Portugal, veñen de Cerdeña, e seguro que este ano ainda traedes de Europa máis, non? E algún e... de Francia, virá tamén. Non sei. Na, este ano eh, vamos a intentar quedarnos con, con Península Ibérica nada máis. Ah, Eh, porque o tema, eh, o tema económico é eh, a aportación claro. económica A aportación económica que tumos estes dos últimos anos para traer mamutones de certeña sí. un intercambio cultural con eles sí. agora temos que volvéllenos a volta a eles e depois po ano siguiente intentaremos traer. Qualál sí. é o tema que o, o gasto de traer un grupo tan internacional a dos concellos tan pequenos suponxe casi o 50% do presupuesto. Claro, claro. Entón, económicamente, a asociación, tiñamos un diñeiro xuntado, os rapaces que vamos por aí fora aportamos unha cantidade de diñeiro sí. vale? Entón, eh, volvemos a traer o ano anterior, igual que os negocios de aportaron, pero temos que estar un ano para volver a forrar, para volver a traer outro grupo interna máis internacional. Por eso... Sí porque estou en contacto con outros grupos desde o resto de Europa, mm. eh, que estamos pendentes de que nos eh, confirme algún pequeno... La zona de Irlanda, pero aún no nos confirmaron. Sí. Pero, en principio, vamos a cerrar con grupos muy... Este año vamos a tener cinco agrupaciones de máscaras muy fuertes de la península ibérica. Sí. Dúas repite que llevaban ahora cinco años sin vivir, sí. eh, porque no podían. Son muy importantes, como el caso de Ramplas, sí. los Jarrampas. Son pendientes de Vía Janera que, que nos conteste también estos días. Y no estamos pendientes, pero creemos que puede vivir. Eh, y después traemos... Eh, Yo creo que de la Reina, que también es muy importante. Vamos a meter otra provincia más en este año, que es eh, Ávila, que nunca viene ningún representante de Ávila. Eh, estamos eh, también eh, con algún grupo más de Galicia, que van a entrar nuevos, y algún grupo de Zamora más, que mm. nos va a ir. Pero bueno, vamos a vamos a seguir abriendo provincia a nivel nacional. Eh, mm -hmm. eh, bueno En principio creo que vamos a tener cinco grupos más con último año. Eh, a idea pois, é pasar do, do número 50 Alei. que o noso, noso topo estaba en 48 vamos a intentar, e vamos intentar ir a 50 tampoco temos capacidade claro. de, de, para, para, de dar de dormir para lugar toda esa xente para alugar toda esta xente e é complicado eh, non, sí, sí. Non estes últimos anos algún grupo dormiron hasta en colchonetas porque querem vir claro, porque claro. son amigos e eh, nos tamén llevolemos la volta a eles uh -huh. pero bueno, ahora mismo Estou terminando, acabo de terminar con Troido a sardiña cada sardiña, coñeterme na oficina, pues, sacando adianto o meu traballo da miña empresa, porque levo un mes abandonando o meu negocio para organizar isto. Eu non vivo, don Troi, por... vivo do meu negocio, é Dei... Dei... vai... de, de, de, de, de, de manter os negocios familiares que ereis dos meus pais, non? De no? aí Entra... vai o noso agradecemento especial, que nos posto que, gracias, gracias que sempre, sempre nos recibes con amabilidade. Dei. Por certo, tamén teño que felicitarte por o traballo que tamén faz na vendima, tamén, ou é que tamén, puxeiros tamén celebra, ce, celebra unha festa relacionada co Viño. Sí, bueno, é unha festa que, bueno, está na 15 edición, vamos a intentar eh, solicitar este ano interés turístico autonómico. Uh -huh. eh, porque ao pasado de 15 anos xa podemos ter opción a eh a, a Untelo, eh, vamos a intentar optar a solicitalo. Uh -huh. eh, creo que ten moitísimo mérito, pero ten moitísimo mérito organizar ese tipo de festa, non a organiza o solo, Organizar todo un pueblo xeito un máis. Bueno, intento ves. gestionar, estás aí, estás aí. No está intento gestionar todo Tengo que um, levar a cabeza pensante eh, e intentar gestionar o que a festa en sí pero, pero sin a colaboración de todos os mozos e mozas do, do meu povo eh, un povo tan pequeniño que organiza unha festa sí. eh, con presuposto tan grande eh, onde recibimos máis de 2.000 persoas de toda España mm. Xó menos eh, mozos e mozas de toda España que ven a e eh, non tan mozos porque ven xente sí, de moitas gerales sí, sí. sí, sí, sí, sí, e intentamos abrir eh, todas bodega, no as bodegas abrimos o 2 de máis, abrimos 7 bodegas E a xente, hubo moito máis festa porque como máis charangas intentamos que cada ano eh, sea un referente a nivel festa do no noso Concello posiblemente sea unha das festas máis importantes ao mínimo da provincia de Ourense sí, sí. Eh, e faise, pois eso, nunha aldea onde por, por desgracia, porque o rural morre, pois é unha aldea moi pequena onde agora sí. mesmo, pois hai das oito casas abertas, das cales eh, nove son personas maiores de 70 anos e eh, ten moitísimo mérito que os seus netos, os seus fillos Eh, familia veñan esa fecha a abrir as súas bodegas e que nos podamos xuntar todos en torno a unha festa e eh, traballamos como por traballamos eso. como cosacos por intentar eh, <risas> ver xeo o nosso pobo para non ser un orgullo <coughs> pues, vamos a intentar mantela mentras poidamos e mentras eh, mentras teñamos apoio económico xe si que teño que resaltar que estes últimos dos anos xe si que tomemos moitísimo apoio por parte do Concello de Viana do Bolo uh -huh. que apostou pola festa si que o, mesmo, o mesmo me pasa con mascarada ibérica. A mascarada é, é, é un, fillet, eu creo que ademais atrae moitísima xente antropólogos veñen, é, grandes fotógrafos que veñen precisamente sí, a, sí. A, por certo, que mm, mm hai que distinguir os que veñen a mirar dos que veñen a disfrutar outro, co, co, con outros que non saben distinguir ou polo menos non aprezan precisamente o traballo que se está facendo, non? Si, sí, hai xente que sí que ven, ven a disfrutarle, ven a ver o que hai, ven a ver que realmente que isto costa, non? É decir, mm. nos temos que sentirnos orgullosos de, do traballo que se fai. Que pasa, que é moi complicado cando recibes tantísima xente, porque máis que ibérica non sei os visitantes, pero sí. eh, nos tres días de celebración, pos pues, igual recibimos 10.000 persoas nun concello tan pequeno, sí, sí, eh, sí. como é bien de Confin, de máis pequeniño. Eh, entón para creo que para os dous concellos, e aparte de estar unidos, uh -huh. eh, en torno a unha tradición, pos pues, é algo superimportante, non teño sí, persoas, pero sí. que dicían antes que tanto concello alcaldesa de Vilariño de Conso como alcalde de Viana do Bolo sí. eh tan implicados, apostan tan implicados. Y, sí, apostan sí. 100% no creen no proyecto que creei eh, que mantemos eu de asociación Robreda, sí. que teño un equipo de traballo impresionante que gracias a eles pudo crecer porque senón eu xa abandoaba, porque non, non era viable facelo unha persoa sola porque Man era imposible hombre. teño un montón de, de, de teño un grupo de traballo que xa, xa digo que toda a asociación Robreda que son espectaculares, xente que me apoia a hacer o proyecto que traballan darreo para intentar, temos repartido traballo, cada un faen unha faceta Eh, Sinto-me orgullosísimo deses mozas Esas mozas que están aí uh -huh. cañón Porque claro, sempre a xente pensa É que se si non for a Polo se non for a Polo Minas si Non, Polo Minas", no. o Minas é un mais eh, Non é nai de máis que nai Simplemente É un rapaz que ten unha pasión impresionante por por ver que viana non morre. Delévanos ti ti nos genes, porque teu pai tu, tu, os teus anteigos xa eh, sí. facían moitísimas cousas concretamente o do enterro ou do do do, do entreido. Do, do intrudio, do vale, sí, decir, que además rodeaste con de persoas que, que que veñen a apreciar precisamente o que fas, e ao mesmo tempo tamén disfrutan co que están ou que tú amosas. Aí vai eu. Sí, eu porque é... recolle moito dos, sí, dos sí. Antergos. E claro, aí de aí de onde venga a sabenza. Pero es que decía, os, sí. genes, os genes, que, que, sí. que... Eu, eu mira, eu sempre lle digo aos rapaces que quando hai moitas putas non de que que que que é si un oso, que se si nos copian co outro tal, eh, sí. si hai, sí. eh, sempre lle digo mesmo, digo, mira, vos intentade conservar mm. o que heredamos e intentad respetarlo. Lo claro, o sea, más importante claro, es respeto. Claro, claro. Que... Si respeto por que le daste. Mm. Deixad ahí que fuera algo que queira. Si vos eh, copian, es porque, si porque no se so es muy, muy bueno. Bon. Oh, bon, bon, es lo no malo. Si estuviéramos haciendo tan mal, tan mal, seguramente que no nos copiarían es... entonces hay que conservarlo intentar disfrutar lo que podamos sé sí que el entroido se nos está indo da mal porque la gente muestra pues todo evoluciona sí. eh, repenican los bombos tocan, hacen que diferentes porque los rapaces al final terminan de divertir de claro. querer claro. intentar hay cosas, entonces hay mucha gente que se enfada pero el último, antes también me enfadaba ahora ya Voy eh, mm. no elevando como ve Es más que, permisivo <risa> claro, hay, que, hay que intentar, ¿por qué? Pues a lo mejor porque sí. no, no consigues nada no, no, ¿no? No, claro, claro. Son los que me educaron Nese día que discutiendo Nes, no se consigue nada no, gente, sí, Intentar, sí. si alguien se fai mal sí. eh, Teis que por la cara eh, Intentar eh, darle a cara Y decirle, mira, yo estoy aquí Eh, tú seguirás me haciendo mal, pero voy a seguir haciendo bien, porque al final daráste de cuenta como malo eres tú no soy yo. Ahí ahí ahí. Entonces, a es mí que... eh, me educaron en esa en ese camino eh, a ser humilde. Muy eh, bien. Eh. Eh, por, por, sea, eso, por eso, por eso son, te admiramos. Por <risa> <con> ese <con risa> dos meus detrás. Sí. seguir sendo igual, por moito que teña, por moito que me intenten por aí arriba como que son <risa> algo moi moi importante. Por eso sabe. te admiramos e por eso te queremos. Es que coito Queríache preguntar unha cosa a nivel personal pero a lo mellor, ou non podes contestarme, pero eu quero echar a facer a Nieves de de Quintela eh, ten algún problema ou ten alguna cousa porque eu ultimamente non, non contacto moito con ela, pero pero ela era unha grande defensora bueno, pues, sabemos da grande eh, participación de emoción, de que fiso no, no, no, nieves, nieves é unha persoa extraordinaria especial, claro unha persoa moi especial, unha persoa que se si falas con ela e miras os ollos xa que transmite unha mm, unha pasión por, sí, sí. por o que ten que para mi é como como cando miro a miña nai, admiro sí, sí, sí, son xente que, sí. que se fixeron a base de non ter nada, mm. de traballar na terra, mm. casmán, eh, loitar por intentarse sacar adiante os seus dos fillos, mm. antela como Kiko, son xente moi especial. E eh, os fillos eh, tamén son grandes creadores. Son moi boa xente. Sí. Eh, o único que pode fixe da pregunta, non sei que contestarche porque eh, cando unha persoa eh, se aparta un pouco a millor das redes ou sí. é porque ao millor pois pues, tamén todo cansa, eu tamén moitas veces me parte Está, está ben, está, está ben, ben. Pois pues nada, tocou sí, Fulión sí. o domingo gordo, Carai. está da súa familia, está Pois, pois en súas cousas en eh, vía eh, nosos Eh, cuando él cuando la se sienta cómoda que eh, vale, tenía, eh, tenía que eh, tenía por pues, su ser humor pues imagínate escribir vale, cosas eh está, vale. pero ni está ahí eh, creo está que bien debemos dar un pequeno descanso eh, Pero está ben, está ben. Que la, sí, sí, él está ben. Vale. Pois enviá enviámoslle por de, de eh, está está parte si que si, momento coñeza que estás perto, pois pues, un abrazo, unha aperta grandísima e eh, que siga disfrutando mm, da familia eh do... que é o máis importante no fondo. Que... Muitísimas grazas. Por, por, por, a, por a resposta, uh, Xuxo sí, sí, sí. Bueno, non, che, non te incomodo máis Que tú estabas traballando e Xa fixemos bastante <risos> con, con incomodarte eh, Creo coido que os nosos ointes xa saben moitísimo máis Do que antes tiñan con respecto Non solamente sou entroido Que ti axudas a que se eh... conserve Sino tamén da mascarada Que será ahora neste mes, no? O mes de, de marzo, non? Leu da facete, tenemos os cantos de taberna eh, mm -hmm. Tenemos algumas conferencias ah. A no instituto a mañá, esta no vamos a intentar facer unha pequena presentación no instituto por con certo que, que... Xete, a noite faremos os dos cantos de taberna e o sábado pois, o desfile en Viana do Bolo, e en Muy... pois Música e, e, despues, e como ano pasado o Mercadillo nos dous concellos o domingo o desfile en Vilariño, Vilariño. Sí, sí. moi ben, pois moitos éxitos moita sorte e moitísimas grazas por atendernos nada sí, sí. unha eh, aperta grande que, todo o que sea a xudar, é máis a A un, a un medio de comunicación Que está, conocer, que está sí. fuera de Galicia Que sigue utilizándonos nuestra lengua Que sigue intentando tirar por las tradiciones Por, uh -huh. por lo que realmente Hacemos los galegos ¿no? uh -huh. Que es una pasión impresionante por nosotros Por lo que le damos pues claro sí. Contable conmigo Carbe desde que queirades, sempre que me coincidan tempo e que a saúde me permita, pois sin problema. Graciñas. Pois, pois nada, que a saúde che que a, saúde, a ser a ser como eres. Veña, que siga el que siga. Ma moitísimas grazas, Sergio. Non... Nada, grazas unha porta aberta. Una porta aberta. Chao. Vamos a despedilo con música tamén. Veña. Galicia nai, no esa vida. Ese emigrante Es camarada, es canción Es nosa terra, es nación Es ancestral, es amante Pois son de quer xigante Engaiolante e Esa miña preferida Galicia naide druída. garante espazo de provisión lingua, banda, iraterrón nun compromiso constante branco e celeste talante para unha patria sentida É unha poboación unida Galicia na llevelida amante, montriu e follión, es mormurio de Orfeo, e asuiu en gaiolante, Deus a celta relevante, de sepa se açios vestida, Melosa, los atendra garrida, Galicia meñanai querido a miña nai cari